Urte bat eterdi, Iruñea, UPN eskuin erregionalistari kenduziola izkierda euskal eria bildu arantzadieta giroa baik osatu itunak. Urte bat eterdi, Nafartaren iriburuaren auzapeza dela gure goizuntako, gomita Joseba Asiron, egunan zuri. Egunan, semoduz. E, ongi, ongi, zure bai, hagi hana. <laughs> bai, bai. bai. Ga, Gai handan bat, genuke zurekin aipatzeko hain azteko, bai behota, alkatearekin, bezain bat, historialariarekin, mintzatuko gira, azken hilabeteetan hoi jartzuna izan du Mola eta Sanjurjo, General Frankisten gozputzen aferak, pizkate esplikatzeko, ebiak irunieko erorien mon, monumentuan eohtiak ziren, hots horrezko gune batean, zuek erabaki duze horien ohtik kentzea, Gai hori momentu enten e, zehktan da, molata sanjur jorena? Beno, e, zuk diosun bezala, iritsi ginenean aurkitu genuen enparantza hori e, ministro frankista bati dedikatua, Rodesnoko kondeari alegia, justizialen ministroa frankoren graian eta berari leporatzen zitzaizkion berrogeita amar mila e, eriotz e, zigorra sinatu zi, zituela. Egu aldatu genuen e, enparantzaren izena eta jarri genuen askatasun e, plaza. Bigarren pausua izan zen e, erorien monumentotik e, desobiratzea hor e, zeuden esan duzun bezala bi generalak, zanjur e, jo eta mola, hori burutu genuen ere lan e, ahundiz se resistentziak aurkitu ditugu toki ezberdinetatik, e, errekurso bat elegite bat jarri ziguten, e, gero e, hainbat e, familiak ere pues e, zalatu zuten, en fin, haien eskubideen kontra indoazela e, familikoak zirelako generalen ak eta azkenik baita ere eliza katolikoaren jerarkiatik ere erresistentzia ba, batzuk aurgitu genituen. E, guztiak e, gainditu genituen, zorionez eta e, desobidatu genituen eta e, familikoei arrastoak e, e, entregatu genizkien. Urrengo, urrengo afera, urrengo arazoa izango litzateke erabakitzea eraikinaren patua, ez, zer egingo dugun eraikinarekin. Eta horretarako, orain berehala, hotxailan, e, burutu behar dugu, ba hori ez, ba, lehiaketa, ideien lehiaketa bat e, burutu behar dugu, eta horretarako jardunaldi batzuk antolatu ditugu irunean, eta bertan, ba, bueno, pues, haukerak eh, planteatuko dira. Mm. Bat, aukera bat, askok defendatzen dutena da eh, eraistea eh, eraikina... Lurretek, botatzea, lukera. Eh, botatzea, bai. hori da. E, beste batzuk berriz, berenzatzen dugu, eraikina eh, bir moldatu daitekela, hu da bere errelatoa aldatu, eta e, memoria historikoaren ingurunean, inguruan edo behar bada e, giza eskubideen e, inguruan ba, ba ezagut, memoria almoduko bat e, egin daitekeela, ez. Hori da beste aukerarosen kasutan ere eraikinaren sakoneko eraldaketa e, dator hori seguru. Aheren Afagon eta Iruinan polemika handia piztu duen gaia da edo pizten duen gaia da frankismoaren ikugena eta memoriarena. Ez dute da gai min beranen Debaldetan, Devaldetan sartzea. Debalde, bueno, ez dakit, jo, kontutan hartu behar dugu e, Iruinan, naiz eta Gerra Zubila hemen fronte gerra fronterik ez izan, etzen etzen izan, eh, aleta guztiz ere errepresio agundia, ondoren zapalketa agundia. E, gaur egun konsideratzen da 300 e, baino pertsona gehiago afusilatu zitustela eh, gerran. Gai frontean hildakoak, derri gorrez edo bolondrez, joan dakoak beraz e, izan zen trizkantza e, haundia, e, gara jartan iruina, iruogitamar mila e, biztanleko iria zenetzen hiri haundi bat. Eta beraz ba, izan zen e, garrantzitsua. Eta gero, egia da, e, ba bueno, pues ez bakarrik hori, eta erorien monumentua dagoela, ezagoela, orain dagoela, izen batekin dago, E, Iruñaren erdi erdian. Beraz, e, nik uste e, oso gauza mingarria zela eta, eta orain da e, pertsona asko, subritu zuten pertsonentzako. ez. Horregatik iruditzen zait, ez da dela garrantzitsua eta, eta gero baita ere, pues, espazio hori behar bezala tratatzen bat izan daiteke baita ere, ez orain bezala ez egitez, ba, ba gauza hil bat iriaren erdian, baizik eta izan daiteke baita ere, ba ekarpen bat iriaren garapenerako eta irigintzarako. Beraz, iruten zait eztabaia garrantzitsua dela oso importante eta hemen in, in, mundu guztiari e, asola, egiten dio, ez nahi dut, inor ez dagoela goela hemen honen aurrean, ba, bueno, ba berdintzaiola edo indiferentezaten den bezala. Beste bat Euskararena, Irunia Euskal egitagentzat simbolikoa da, hala ere Euskaldun Euskal ez da nagusi hirian, zer politika prezeski darramazue egiko etxetik? Bai, e, bueno, zuk diozun bezala, e, Irunia, ba, gari bateko, lapurtar batek esan zuen bezala, e, Euskaldun hiri buruzagia izan beharko ditzateke, behintzat gari batetan esan zen, eta horain, e, urte amarka dalantza zurezkimendeetan ere e, zapalketa gogorra jasan eta gero ba, bueno, ba, euskara oso egoera penagarrian e, zegoen batez ere orainune honetan e, eta baldintza okerrenetan baldin badago ere e, eskolatu egiten da gutxi gorabera ikasleen eren bat e, euskaraz eta hala eta guztiz ere aurre eskolen aferari dagokionez E, eskaintza, zegoen e, eskaintza, UPN-ek e, egiten zuen eskaintza, eguneko amarrekoa zen. Hau da, A, amazazpi aur eskola daude, e, irunean, e, bak izue, ja ikasle handientzako e, eskola Nafar gobernuaren da, baina aur eskolen zerbitzua hori e, udalarena da e, une honetan, eta e, eskaintza zen eguneko amarra guk Book detektatu genuen e, benetako eskaera ehuneko hogeita hamaz aspikoa zen da. Iia berrogeikoa. ta egin genuen izan zen pixka bat egokitu pixka bat hurbildu. E, ehuneko horretatik ehuneko hogeita zeira mugitu genuen, eta lehen hamazazpi e, aurrezkola horietatik bi euska euskaraz, baldin bat ziren book bikoiztu genuen e, laura, ez eta orain da hamazazpitik lau e, euskaraz pentsatzen dut honetan ere lana ez dela urte batekoa edo edo ez dakite edo legealdi batekoa, baizik eta poliki poliki gerturatu beharko dugu zentsu hortan eskaria ta, ta eskaintza. Noski, badakigu horrek ba pa, paztagitez ez dakiz ez dakigu oso gizargatik, baina mina hundia egiten diela regionalistei eta bueno, horrekin egin zuten berri ere euskara politizatzen, errintzuten, ba bueno, ba, esaten den bezala eta kontra agertu, agertu ziren. Eh guk iaz pasa den e, ikasturtean ezarri genituen aldaketak gero hiritarrek e, sanzionatu dituzte eta eta bueno, genituen plazak bete egin dira. Egean dugu, lau aldehdi zireztela, elgajikinari zirestenak, Maik. beraz, Euskalegia Bildu, ezkez abertzalearen inguruko koalizioa, Arantzadi, hori da Podemosen inguruko oh, yeah. mugimendu bat, geroa bai ea, jota eta independen bat, te batu hartzen ditunak, eta gero izkierda, ezkez mutujekoak. Lau aldehdi zirezte, ajas, desbergdinak, erren nola konpontzen zirezteko behen <hazk> Bueno, pues lan haundiz eta, eta alegine ale haundiekin dudarigabe oso ezberdinagara, kultura politiko ezberdinetatik gatoz, e, historikoki gainera harremanak ez dira beti honak izan, baina zentzu horretan ezan behar dut, ba bueno, ba, lan haundia egin behar dela gehien guak lortzeko, eta niri hori etzaite gehien portat beti esaten diet gauza bera, ez behar dugula burrukatu gure artean azerretu, azerretu behar dugunean ere, baina Ate horretatik erabaki batekin ateatzen garenean erabaki hori guztiona dela. Eta hori momentuz ba, bueno, pues, errespetzen ari di da, errespetatzen ari gara, nik uste harremana mm, gure arteko harremana asko hobetu dela hasieratikna, konfiantza elkarrenganako konfiantza irabazten joan gara poliki poliki eta bueno, nik uste importanteena dela iritarrek kaletik ikusten dutela aldak eta gauzatzen ari dela Iruñan, eta batez ere, guri botua eman digutenak, eta botua emanez zigutenak ere, pues, e, ikusten ari dira, badagora beste modu bat gauzak egiteko. Alternatibak aukerak badirela. Lauko alietu horrek buru bat du, Joseba Ziron zuziraz, a, abertzalea, e, Eskalegia Bildukoa. Abertzale bezala, nola integratzen dira euskal egiaren ideian. Eh? Nola lantzen da euskal egiaren eh, konzeptu hori alkatezatik? Bueno, hombre, eh, horretan zaurazki ezin dut gainetik, kendu ez da ere eh, historialarian aizela. Nik beti, bueno, pues pentsatu dut eh, euskal herria bat dela, konzeptu bueno, pues nahi baudzue, eh, historikoa, etnografikoa, linguistikoa eta bar, Baina gero, txanpon horrek ere badu beste alde bat, eta da Nafarroa. Nafarroa ere historikoki Euskaldunen estadua izan da, Pirineoaren bi aldeetara gainera, eta orduan badago hor, ez dakitez, Euskaldunok gure historian utzi dugun arrasto bat, utzi dugun, ba, ez dakitez, ba, gure nahi independentisten independentisten gauzatze e, bat. Ez eta ikuspuntu horretatik e, Nafarra garaikoa sentitzen naiz bakarrik Nafarroakoa baizik eta Nafarroa garaikoa eta, pensatzen dut, erraz e, integratzen dela e, Nafarroaren ideia hori euskal herriaren kontzeptuan. Azken finan, Ipar, euskal herria, eta hemen esaten den e, pe, pe, peibasko edo paizbasko, e, Gipuzkoa da bat abizkaien artean dagoena, bi espazioien artean dagoena, Nafarroa da, eta bata eta bestea ezin ez dira ulertu Nafarroa gabe. Horregatik, zeietzen gara, harreman oso normalizatuak izaten, batez ere harreman oso ezdua daukate gazteizko bilboko eta donostiko alkateekin, hau eta baita ere e, oso ona, gainera, e, Jean-Gene Irigarai, etxigarai, etxigarai, bai onako hau zapezarekin eta baita ere Mauleko alkatearekin harreman, bueno, normalizatua eta eta ona, ez. Iruitzen zait hori dela gure papera, hiri batzuen ez dakit, buru instituzionalean eta ardura hori badugu eta beraz, ni, lan hori egiten oso-oso gustora sentitzen naiz. Sentitzen naiz, azken finan, eta zure bai menarekin, Euskara Herriko hiriburuaren hausapesa. E, e, Joseba Siron e, bukatu haitzin, behar bada Epe Luzean begira. UPN 2000 eta hamabostean, UPN-eren boterea ahaitzen asizelarrik, ba, botere politikoa bai, baina botere ekonomikoa eta mediatikoa ere zati horren eskutela politikoa egin batean kendu zaie, baina ekonomikoa, mediatikoa oraino parte handi batean beren esku dira. Aldaketa egonkortzeko nola ikusten dituzu ondoko urteak? Eh, pentsatzen duzu badela badura gerorik aldaketa horrek edo parentesia bat da legealdi hau? hori da. Ososo handi definitu duzu arazoa ez. hemen azken finan lehen esan dut azken hamazeei urteetan UPN eskuina e, izan dela, eskuina espainiarra izango genuke. Baina e, lehenago atzerera joko bagnu topatuko genuke ditaduratik e, transiziotransizioa, transo hori bueno, Euskal Herrriarenenttzten de desastre bat izan zen bat demokratikoa ez, gainera, eta atzera joso haindik gehiago bat topako, topatuko genuke berrogei urteko e, frankismoa ez. Eta hoindik ere atzera joko bagenu bat jarretuko genuke bide beretik. Beraz, e, konstienteak izan behar dugu, hemen badagola erregimen oso bat. Erregimena oso ongi kontrolatua zuen e, eskuinak, eta e, oraindik neurria hundi batean kontrolatzen du. Hau da, eskuinak kontrolatzen du oraindik potere ekonomikoa, potere faktiko guztiak, baita prentza, prentza ere, baita universitatea, eta beste arlo batzuk ere bai. Barruan, baita ere, e, sindikato e, espainiarrak. Dena oso onge kontrolatua eta oso ongi menperatua izango denuke. Eta horren aurrean, esan dezakaguna, egondela altaketa bat, altaketa hori batez ere izan da... E, udaleen mailan municipalista, ezaten den bezala, UPNek ek zituen Nafarroan e, iri eta herri guztietatik haundienak diren hogeiak. Osea, mm -hmm. UPN-ek kontrolatzen duen lehenengo e, udala, da hogeita bat garrena, Nafarroari dagokionez. Horrek adirazten duena da, ba hori aldaketa e, benetan oso haundia izan txela, oso bapatekoa, oso komilien artean izango denuke bortitza nahi baduzu, baina ez zaigu eskapatzen erregimena hori baino asko ere e, gehiago dela. Eta hori ikustenari ari garagu e, egunero e, aldaketaren aurrean topatzen ditugun erresistentziak hainbat erakundeetan e, Nafarroan edo estatuarekiko harremanetan e, adibidez, baita, e, bueno, pues, en fin, arlo, arlo guztietan, ez da. Eta horregatik, eta zuk iaia ia erantzuna eman duzu, hemen ondorioa da benetako aldaketa bat gauzatzeko legealdi bat baino gehiago, behar dugula, legealdi batetan ez dugu lortuko benetako aldaketa beharko dugu gehiago. Eta, ziakaso, eta niretzat guztietan, e, mesu hori oso importantea da, jendeak, kaleko jendeak iritarrek, eskuratu behar duten lortu behar dute eta barneratu behar duten ideia, da e, aukerak badirela, ez dagoela aukera bakarra, UPN ez dela hemen Nafarroan aukera bakarra, badaudela beste modu batzu gauzak egiteko eta gauzak ongi, hobeto egiteko gainera. Eta horretan gauden, horrekin konformatuko nintzen legealdi honen bukaeran, e, botua eman ez diguten guztiek pentsatuko balute badaudela gauza, modu gehiago gauzak egiteko konformatuko nintzen. Eta noski, erregimenari buelta emateko lau urte, baino askoz ere gehiago e, beharko dugu. Horretan gaude, eta lehen esan dizuen bezala, gu ez gara ona etorri, gure hiriaren historian anekdota uts bat e, izateko. Joseba, asirone, iruneko, alkatea iruneko hau zapeza, gurekin izanik goizuntan, bestaldi bat artea. Pues mila eskerzuei eta agur bero bat lurralde hoien